Na matumaini yangu ni kwamba unaenderea vema ndugu musikilizaji wa rediu isanganira wa pale pote ulipo imetimia ni ule muda muafakawa kuhisikiza tarifu ya barikatika lua ya kiswahiri tunayoanza na moktasari wake. Ijumahi oktoba inchi ya Burundi inadimisha ina mnaka 29 inamalizi kashuja wa demokrasia inchini Burundi Hayati melikionda dae akimarizi maisha Katika tarifa hii mudasikilisa otuba yake ambapo alikuwa gipea agipa mbele sera za kujenga inchi mupia ya Burundi Na katika ibada ya misa iliwe endeshwa kajijini hapa bujumbura Asikofu alie ndesha ibada hiyo, aliwataka warundi kuendelea kudumisha umoja na mwishikamano. Na kilo zaidi ya hamusini za madini aina ya, ya titatu ndizo mavuno ambayo yamepatikana katika kipini cha miezi tatu rio pita mwaka 1222 kwelekea 2023. 20 Hayo yali ribainiwa ya rifamishwa Jana Alhamis na wizara wa wizara wa madina nishati katika sherehe za, za kuto walipoti ya yaliote na wizara anayo simamishwa na kifungo cha maisha jela na kulipa faidi faini ya milioni mishilini ndi wa adabu iliokatiwa moto ambaye anashutumia kumumarizi ya maisha mkewe huko kusini mwa inchi ni mkwani makamba muishoni mwa tarifa hii tutahelekea ugenini ambapo tutahelekea inchi ningine pamoja na DRC kukupatia habari zinazojiri jiri inchi ni homo kunaayo bila shaka na mengineayo mengi zaidi ambatanana na mihadi tamati upande wa pili yupo fraswa kima na karibuni Habari kamiri Ijumahi tale 21 mwezi okutoba Inchi ya Burundi Inadimisha mnyaka 29 Inamalizika shujua demokrasia njini Burundi Hayati melikio ndadae Akimaliziwa maisha Ndadae aliuwawa tale 21 okutoba Mwaka alfu moja 1993 Na mwadae na bada ya kifuchake Inchi ya Burundi Ikadumbukia katika uimbi la vita Za wenyewe kwa wenyewe Miongoni mwasera zirizo kuwa zilipewa Kipawambele na hayati melikio ndadae ni kujenga inchia Burundi yenye taswira mupia isiokuwa na nyanyaswaji au ukiukaji wa sheria. Tumusikilize katika tafsiri la omele nduwayo. Warundi rea wenzangu. Mchi mpya mpia mnawichagua inakuenda kufananaje. Amani kwa ote. Hitaji la kuwepo kwa amani linadhirika ndanienu. Burundi mpya inakuenda kwa ashiriwa na umoja thabiti kufuatia kuwa Umoja wa warundi uliathiriwa na uonevu utengamano ukosefu wanidhamu. Tunapanga kubadili tabia hiyo kwa kutanguliza mbele sheria kwa ote na kwa kuzingatia haki ya kila umoja kwa nyemali ya uma. Kwa kabila zote, miko wa yote kwa kudumisha haki sawa kisheria. Kusijia kukajitokeza mtu ya yote, anaipitia mali yake au ukowake mbukumia. Ili kwa kandamiza wengine Burundi mtia itafanyo na heshima Na udumishaji wa hakiza akibini Adam Kote na kwa wote Kumudhi raia Kumharibia uzima Au kumpotezea maisha Kumfunga mtu bila makosa Au kinyume na sheria Kutoku mtu kwa sababu ya ufukara Yote ayo ya kiashiria utawala wakimabavu Tutapambana nayo katika utawala huu Wa burundi mtia Naamu alikuwa kisikika ni lihayati wa inchi ya Burundi ambaye ni muhanga wa demokrasia Merikio ndadai Na katika ibada ya misa ilio endeshwa kwa kusharekea mnyaka yoi 29 Na marizika shuja wa demokrasia kimarizi wa maisha askofu alio endesha ibada Hamewataka laia wa Burundi kuendelea kudumisha umoja na mushikamano askofu anatole ruberi nyange Hamepata na fasi ya kwa wito wa nainchi Kwebukana na, na kumbu, kumbu iliyo ilio gubika iliogubikwa na uzuni inchi ya burundi ilipopitia bali wawe na desturi ya kutengeneza mustakabali bola katika maisha yao ya kila siku na serikali ya burundi inatolea, inatolewa wito wakutulia manane miladi ili na hayati melikio dae muhanga wa demokrasia ususan kuimarisha usalama kwa warundi wote ili laia walioko ugenini wawe na motisha ya kulejea inchini kwa hiyari yao ni matamushi aki ya mwenye kiti wachama sawanya Frodebu katika kipindi alichoendesha na wandishi wa abali siku ya jumatano puwana Pierre Cravena Himana alipata nafasi ya kutolea wito serikali ya burundi Ili, je sheria zote, zinazolenga kudumisha, democratie, in Burundi. Isangani Nam Unaendelea kuteka skio ni Dark Swahili Radio Radio Isanganiro ambayo inasikika kutoka jijini hapa Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na nchini kati kupitia 101 na ugenini bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu Maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org Kilo zaidi ya si elfu za madini aina ya tita tu nizo mavuno yaliopatikana katika kipeeni chamiyesi mitatu ya kwanza ya mwaka alifumbiri ishirini mbiri mwaka alifumbiri ishirini ishirini nata tu haya yali paeni wajana rahami sinawaziri wani chati na madini alipokuwa kikwasilia alipoti yaliotekreza na wizara na usimamia. Ibrahim Uizeye alifamisha kuwa madini aina ya zahabu yaliendelea kupatikana inchi ni Burundi kwa kiwango. Zo, schrijf Katika ukurasa wa sharia, kama nilizo katika mkutasari wa tarifa hii Kifungo cha maisha jela na fidia ya milioni shirini sarafu za burundi Ndiyo ke, kesi ya mafumaniyo, iliokatu jana rahami Sina maakama maku ya mkua makamba Kwa buwana na ayure unari, mukazi wa kijiji la abilo Kinacho patikana mkua makamba Ambaye alishutumiwa kumumarizia maisha mukewe vio lete minani Munamo tale 17 mwezi u oktober moshotumia alikubali alikubali kuwa ndiye alifanya alifanya kisa hicho bila hiari yake akiomba mahakamani kumutendeea haki bila mafanikio Bada ya kumaliza baada ya kumaliza maisha mkewe bwana na hayo alitimwa vumi moja kwa moja akielekea nchini Tanzania ambapo alikamatwa na tasisi za kuimarisha usalama nchini humo na baadaye akarejeshwa hapa nchini Burundi na katika ukurasa wa kijamii kwamba serikali ya Burundi imesha piga hatua kwa kushirikia watu ambao wamesha fika katika umri wa uze kwa kuatibu bila maripo na kuapatishia pesheni katika mashirika ya bima kwa wale walio kuwa wafanya kazi wa sirikari. Hayo yalibainiwa Jana Rahamis na katibu wa kudumu katika wizara enyidamana na mshikamano tarafani rutegama mkwani muramza katika sherehe za kuadimisha siku ya kimataifa ya wazee Bathi ya watetezi wa hakiza waze wanaitaka sirikari kubuni sherea mbadala za kulinda watu wa ambao umuli unaendelea kuapa kisogo mengi zaidi na Moize Misago. Yesu Mkristo sigura ko muntu ariko wanasema kuwa sikukuu hiyo ni fursa ya kuakumbuka lakini hata hivyo wanadai kuabiliwa na changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na ukosefu wa msaada na kunyang'anywa ardhi yao. Wanazidi na kusema kwamba wanabuguzwa kwenye jamee kufuatia ukosefu wa msaada kwenye chama asabacha utetezi ya waze waleleza kusikitishwa na asutuma za uchawi ambazo waze hao wanathirika nazo mwenye kitu wa chamaicho ngezawe ferdina anasema kuridhishwa na mipango wa serikali katika ulinzo wa waze na anamatumai kuwa serikali itatekeleza sheria zilizopo kwenye wizara njihakiza bin adam kwenye majukumu yake wanasema na opia kukerwa na tuhuma za uchawi zidi ya waze hao katibu mkuu wa wizara hiyo anathib kuitisha maendeleo katika ulinzi na ukuzaji wa utetezo wa waze kuhusu swala la kunyanganyo ardi kwa waze hao posi ya tungimana anamatumai kuwa wapatanishi ambao waliteuliwa hivi karibuni watasaidia kupata suluhu la tatizo hilo siku kuhio huathimishwa kila mwaka Oktoba mwesi na ilianza mwaka alfu moja tisamia tisina nane burundi iliathimisha siku kuhio chini ya kaulimbiu Tuatie moyo wanawake waze kupitia suluhu za changamoto zinazo wakabili kila siku. Habari za kimataifa naam kwa gutemusha na nanga taarifa hii tuelekee katika anga za kimataifa ambapo mashirika ya kiraia yanashutumu usimamizi usi, usimamizi usi, usimamizi usi, usi, wa mpito unaofanywa na utawara wa kijeshi haya ni ma, haya ni maandamano ya kwanza kufanyika tangu Septemba 5 na Gasias ilizoka Jumatano jioni mapigano ya meripotiwa sehemu ya, ya usiku katika katika Fijana na vikosi vya usalama ambazo vilikuwa kwa viki piga doria maeneo tofauti na hayo yalipatikana ukomichini kijne ya na kwa kutamatisha ni kwamba ni hati, ni haki ni, ni, ni katika hali gani wanayo ifanya kazi ya kutembeza piki piki na bajaji wa Rundi waliovuka mipaka kuenda Ovira kisha kukuchukuri baada ya hatua ya kufunga ya kuwafungia wafanya kazi hao kufika katika baadhi ya maeneo yanayopatikana jijini hapa Bujumbura mwenzetu kutoka huko Ovira Jeremiko Uyima alituandalia tarifa ifuatayo if Wamoja miungoni mwa tulio hojena nao walisema sema afazali kazi hapa mujini uvira kulikoni jinsi wameyacha uko bujumbura na wamependekeza kubaki wakifanyia kazi hapa uvira kulikoni kuurudi kule nchini burundi. Wanasema hata hivo kwamba pesa zinapatikana uvira lakini ni pesa za mchoko na wanarudi nyumbani wakio wamechafuka sana na wakiwa wamechoka kutokana na kwamba barabara ni na hazikarabatiwi tofauti iko wako ya kwanza kufatana na gisi mtu mwenyekana tumekia hapa akivuka mgundi echange iko tofauti unaweza mm -hmm. tumikia hapa dimi hapa mekule kule itakuwa yengine makuta mm -hmm. kupitia echange hapo viksema yenye iko hapa iko iko segonana na patrol ni maongezi ya patrol kuko mwanzo ni dimi Upanda, paka 15 milifu, kongole. Nenavyoona ya kwamba eh, kazi za hapa uvira, zinalipa sana kuliko bujumbura. Kwa sababu hapa, kwa resete ya hapa uvira, inalipa sana zaidi kuliko bujumbura huko kujumbura hapo vira mtuka pakoja basombu yenye kiko na sumbua ni barabara zambi mingi watu kwa haribika saa yote muna zozana na kujikuta mnazozana na wa kwa upande wao wanakuwa wakilalamika kwamba waendesha pikipiki wa rundi wanaomba pesa ndogo sana kiasi kwamba wameharibia wenzao soko na inapelekea wengi kushinda bila ya kupata apa pesa zilizohitajika okay, kwa kivyo ngomisha le bajadisti yao huko huko haikuwa ni sawa kidogo lakini presence yao walikuwa wengi sana kazi hakuna hata sasa ingia barabara kuna franga unapotaji unakuwa mingi kazi, Mange, vajadisi, wajadisi, mingi ndio inatuharushia kazi mrembo kuna kazi hatuko natubika kwa leo mage presence ya bajadisti muuzira tunaita pufuruke tena kushia wa jadisti hakuna wakuta inaingia mtu muzabuko nakawa kwa mingi kilizeko mingi moto ziko za mingi na hawa ndugetu waeba livuka ngambo kamisha wanatukosia sana ngambo wa kazi. Kungambo wa beyi, na kutumika, walatuganie kazi sasewa jene mba hapa pa wakongomani ba wa wa wa uvirani. Kursi ya milifurabo ya taa sengisa wa taza ibeba juu, kule kuwabo franga ziko na valeri kushindo kukwetu. Siyo kukwetu tu wapanga manyumba, tuko na maresponsable hapa. Havo sengisa kukwetu milifurabo kule kuwabo, njoma wana ba kila weye nye wanapata kamisi. Niki ripoti radio isanganiro kutoka hapa mjini uvira mimi ni jeremiku hima. Jeremi Kuhima shukrani na kwa katika ukurasa wasoka ni kuambaleo kuna tarajiwa mta nang'e momoja ambapo utarindima katika liki au farasa ambapo timu ya kumradhi timu ya jazzio ida shukadi na PSG Paris Saint Germain takuwa majira ya saatatu uku na uku utariano timu ya Juventus detire majira sambili sa na dakika rubai natano timu ya Empoli na wakati ambapo ni michezo ambayo ida kuwa igipitika na katika hizo tofauti na kwenye Bundesliga mayase ambayo itakuwa igichuana na timu ya Coin. Nani ni hadi hapa ndugu mapenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika Radio ya Kiswahili. Nikushukuru wemmsikilizaji waliyejiunga nami tangu manzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamaliv yanengenda kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 kuna hapo Majaliwa.